Він скривився на вологу, яка струменіла з квадратної діри в підлозі, і нерішуче ступив на підгнилі сходи в глибину. «Та не хвилюйтеся ви так?» – помітивши, що лікар підупав духом, заспокоїв його я. «Як тільки я закінчу з усім цим, відразу відпущу вас на всі чотири боки».